Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadszoljon! szóljon! szóljon! Fognak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe ennek, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy útiparti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancstad de Miklós. zenének, sok az olyan. Jó napot kívánunk mindenkinek, kellemes délutánt a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával is. Jó reggelt kívánunk természetesen a szerdereggel ébredőknek is e, a stúdióban, Pankst Miklós, a szerkesztő Árva Brigitta, és Kemény Dani pedig már is a pultokhoz ült és nyomogatni fogja. Mint az imént hallották, ismét lehetőséget kaptam történet a Kács hogy egy kicsit promotáljam a műsort, meg már promotáltam reggel is. Dési Jánosnál beszéltem arról, hogy ma a Majakovszki utca 35-37 szám, épület együttes. Egyik jellegzetes épületét járnánk körbe, járnánk be. Ma már hiába mennénk, mert azokat a cuccokat, amiket 20-30 évvel ezelőtt lehetett ott kapni, azokat már nem árusítják, mert ő ott most egy élelmiszeráruház van, de ott volt a bizományi áruházvállalat műszaki bizománya, ahol hát leírások szerint én mondjuk nagyon ritkán jártam arra, és akkor is leginkább csak egy egy e, filmforgatás apropóján, de az is lehet, hogy az az akai, akai jó, ezt most nem lett volna szabad kimondani, de hogy az az akai e, rádió, ami otthon van, és éppen nem szól, az e, azt talán én ott vásároltam még a 90-es évek elején, de, de nem biztos. Tehát egy kicsit azért nem elég pontos a kép. Az, az biztos, hogy a Budapest régi képeken, Facebook csoporton már egy kis vita kialakult arról, hogy nem pontos, amit írtunk, hogy a nepperek azok nem megvenni akarták azokat a cuccokat, amikkel mondjuk az ember a műszaki bizományiba indult, hanem pont fordítva próbáltak eladni ott dolgokat, kvarcórát, fényképezőgépet, videokamerát. De hogy mi is az igazság, az most azért először, vagy hogy hogyan is látta az akkori műszaki bizományt azt Szabó Kálmántól, egykori árubeszállítótól kérdezem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kálmán vagyok. Üdv Kálmán. Elévült már a dolog, úgyhogy nyugodtan beszélhetünk szerintem arról, okay, hogy, okay, hogy hogyan működött a műszaki bizományi mondjuk a 70-es, 80-as években. Hát ugye a műszaki bizományi az mint olyan, a, egyetlen olyan áruház volt, ami vagy áruház lánc, ahol szuper és naprakész nyugati és, és jó dolgokat lehetett tenni uh -huh. műszaki tére. Na most én a hajózási szakközépiskolában érettségiztem, és a hajós lettem. Aha. És mi kapcsolatba kerültünk ugye a bizományi áruháznak, eladóival, a, a srácokkal, akik úgy a mi vagy idősebbet, és akkor ők súgtak nekünk, hogy mit kéne hazahozni, aminek keletje van, uh -huh. és azt rögtön. Lehet pattintani a piacon. Gyorsan elmondom a telefonszámunkat, hogy a többi hallgató is, aki mondjuk esetleg ott vásárolt vagy értékesített, 2407953, illetve 2406953. Majd be tudjanak telefonálni és el tudják mesélni az ott szerzett élményeiket. Na, és akkor. Szóltak nektek, a, az, ez mondjuk elég furcsa, tehát, hogy a szocializmusban létezik egy üzlet, amelynek a, az eladói megmondják, hogy mit is kellene oda bevinni. Mi a Így van. De például mi és volt akkor az? mi indultunk útra, a Fősödunát jártunk, ugye Ausztria, Németország, uh -huh. és akkor a Mária-Hifestraszén vagy Passzóba, vagy Régenburgba ezeket a dolgokat, ugyanis ő, ő volt írva pételesen és márkaszerűen, Uh -huh. hát ez nem vakon ment, hanem tudtuk, hogy mit kell vennünk. A mi kis pénzüket, ezt beleforgattuk, hazavoztuk, Hát ez úgymond csempészáró volt, ugye a ha hajón ez hazajött Budapestre, és uh -huh. akkor a klassziban bevittük. Hát ugye a, a fő volt a Tanácskörúti a, a Fim de volt a Király is egy nagyon jó műszaki bizományi, uh -huh ahol szintén mentek ezek a dolgok, szintén ismerősök alapján. Tehát ez nagyon... És akkor, amikor a, a hónap alatt beállítottál három darab Grundig-lemez akkor senki nem kérdezte meg azt, hogy már ne haragudjon, Kálmán, honnan van ez a három lemez nem. nem. Nem, Eleve azért okosan csináltuk, tehát nem neylonszatyorba cipeltük, hanem uh -huh. oda mentünk autóval, bementünk tudták, hogy kik vagyunk, miről van szó, nem egyszer kijöttek az utcára, és akkor volt olyan, hogy be se került szerintem a, a bizóba, mert átraktuk egy másik autóba. Igen, igen, És is meg volt a maguk kis útja, Aha. megismerősei, hát akkor a műszaki cikkek, a, a, az órák, a, a videómagnók, azok a, a tévék, amiben benne volt a videó, mert ugye akkor CD-ről még nem uh -huh. beszélünk, akkor azok a lemezjátszók, amik például nem kellett a lemez megfordítani, hanem a tű fordult és ment alulról játszott. Aha. Hát azok nagyon menők voltak. A pici hifi tornyok nem lehetett eleget hozni, tehát az olyan nem volt, hogy nem vették meg. Akkor te halára kerested magadat? Tehát azt nem mondanám, mert belevitte az embert az okosság abba is, hogy bizony volt bukta is. Hogy könnyen, jött, jött, könnyen áll, megy. Ami így van, így van, és volt is róla, de szerintem ez majd egy mahatnak a meséje, mert ugye itt a Mahartról beszélünk, Aha. a kamionos ismerősöm is volt. Hát a hungarokamion, ugye, az, a hungarokamion az föl van írva a témalistára, tehát azt valamikor egyszer biztos, hogy, hogy meg kell beszélni, hogy olyan dolgozott a Hungarokamion Magyarországon, ami most már ugye nem Hungarokamion, hanem valamelyik nagy e, e, autógyártóról van elnevezve, és azt a cég, ami ott van. Csak most nem jut eszembe neve, na mindegy is, ez nem is érdekes. Tehát akkor megérkeztetek a, a, a, a útcokkal, és akkor azt rendesen kifizették nektek zsebbe, vagy számlát adtak, vagy vagy valamilyen szinten ezt dokumentálták. Sőt, amikor már elindultuk, akkor megmondták, hogy mennyit fognak érte adni. Tehát te tisztában voltál azzal, hogy ennyit ezen mennyit lehet keresni? Megmondták az, a, az értékét annak, hogy amit kérnek, ők mennyit tudnak érte adni. Neked az volt a dolgot, hogy kimentél külföldre, és megnézed azt a forrást, ahol legolcsóban meg tudod venni, értenszer, akkor több pénzed marad. Csak a, a, ez, ez volt a dolog. Csak hogy pontosan értsük, hogy, hogy miről van szó. Tehát például egy, egy fekete számlapos karcóra 1976-ban vagy 77 ben Az, Igen? az mennyibe került? Pff, most olyat kérdeztél. Aztán azt kérdezd meg, hogy száz forintért mennyi silinget kaptunk? Jó, 100 forintért mennyi silinget kaptál, jó kérdés. 50-et, <laughs> hogyha fém százasba vittük ki. Aha. Zala megyében a postán, mindenki nekem gyűjtötte a fém százas, mikor hazajöttem, mert utána a következő uton azt vittem ki. De az miért? Zsákba volt? és egyéb. Az... És a, a Márián ott félbe váltották, tehát még egyszer mondom, 100 forintért 50 silinget kaptunk. De, de miért volt fontos az, hogy fém pénzeket vigyél ki? Megkérdezni. Aha, azért ott is kellett, hogy Egy legyen ezt, valami ezt. okosság. Amúgy nem kapták csak 40-et, 42-t, hogyha a papírpénzt váltják. Aha, érted? Neked volt érdeked, hogy vigyed a fémet. És mennyi ideig sikerült ezt, vagy mennyi ideig sikerült működtetned ezt a, ezt a kis. 20 évig, is utána lebukta. Igen? Igen, és utána, és utána Budapesten a személyhajózásnál voltam, Hunyadi Táncsics. Betőfigőzhajó, stb. mert akkor be, ugye nekünk szolgálati útlevelek volt, és akkor bevonták az útlevelet, és akkor ennyül. De... De az is nagyon jó. Most 20 éves rász, na szuper volt. Tehát... De mondjuk, ez azt jelenti, ha lebutatok, hogy utána kemény vasban borízű, alma és rácsos sütemény volt a utalom. Hát akkor itthon voltam a matalmazásában, csak nem mehettem külföldre. Magyarul nem zártak börtönbe. Magyarul nem zárták be? a Dunára uh -huh. két év múlva. És akkor lehetett járni Aztán Belgrádba. a Főső Dunára utána megint, tehát Aha. azért megvolt a bünti része. És ezt minden tengerész-matróz hajós csinálta? Szerintem igen. Hát miért ne? Aha. Hát egy adott lehetőség volt, tehát most én is egy. Tudatlan fiúként kerültem 18 évesen egy hajóra, uh -huh. ahol láttam, hogy mi és el is mesélték, sőt segítettek. Most visszatérve a, a bizományi áróházra, hát én sem magam találtam oda, hanem a, a, azokkal mentem oda, akik már előtte oda jártak. Uh -huh. Tehát ők megismertettek engem. Egy, a, egyik bizomány is járta például a Veres akik tartom is a kapcsolatot, tehát nagyon jó haverok vagyunk. Uh -huh. Ő, ő ott éppen alkalmazott volt, és ő, vele még mindig röhögünk és mesélünk, és onnan tudom, hogy bizony volt nagyon sok árucik, ami be se került a boltba, mert ő már tovább tud jobban. A... Tehát ő neki az érdeke volt, hogy, hogy ő is pénzt keressen. Melyik volt a legnagyobb talándod? De kalandod? nagyon jó egyébként, mert uh, amikor bementünk, uh -huh. hiszen bementünk mi, Uh -huh. és voltak olyan árucikek, amit mi vittünk, és ki volt rakva, hát nagyon jóval drágábban. Azt kell mondjam, hogy egy duplájáért, mind amennyire el, de nekünk is megértett, tehát azért, azért működött a dolog. Tehát akkor mondjuk most megpróbálok számokat mondani, aztán majd azt mondod, hogy ez így van, vagy nem úgy van. Vegyük azt, hogy mondjuk 15 15.000 forintért vásároltál valamit, azt, azt mondjuk tőled megvették 20-ért, és A, bizományban... a 15-ös árót nem adtam oda 20 év? Nem. Nem. Hát a... nem. nem. Mondjuk, az, az mondjuk mennyi volt legalább, a haszna drága? 30 ezer forint. Hát ez már ez egy 100%-os haszon. Akkor is, ez így, hát nem tudtál százat hozni. Aha. Tehát egy útból behoztál kettőt. Tehát az, a, itt nem olyan szintű tömegtikről volt szó. Uh -huh. Most voltunk nyolcan, akkor a nyolc embernek fő volt mondjuk. 15-16 év a listatétel És akkor megvették tőled tőle 30 ér. Egy molnárkocsit betolok a, a bizóba. <gül> jó, jó, jó. Szóval megvett, megvették tőled 30 ér, és mennyiért adta aztán a bizományi? Hát azt minimum 40 ér ki volt téve a bizóba. Az, az 7 centseg. De az, akkor az, de az, az, az a bevétel elméletleg az államot kellett, hogy megillesse. De akkor mi volt az üzlete az eladónak benne? Hát, hogyha ő nem bevitte a voltba, hanem egyből hazavitte, akkor, akkor valószínű, hogy többére el tudta adni. Hát nem ez, mert voltak olyan készülékek, amiből csak egy-kettő volt, tehát voltak menő cuccok, amiket például folyamatosan non kértek. Ezek a, a hifi amiknek leszedhető az oldala, vagyis inkább ilyen Rádiós Magnónak mondanám, de mondjuk egy konyhába, Aha. és akkor volt hozzá a még, egyiket ide, és tök jól szólt, Érte? és Aha. azok nagyon menők voltak. A le... három-négyet egy úton lehetett hozni a, például. A levehető sifidóra. Azok darony. voltak ilyen tízezer forintos tételek. De azt itthon biztos, hogy kéz alatt 20-25 ér el lehetett adni. De az, a, én 10 tízért, mondjuk, de lehet, hogy az ACI azt kitette csak 18 ért. Aha. Vagy 15 éves. Tehát azért mondom, hogy ahhoz hozzá kellett jutniuk, őnek az volt ebbe a, a buli, hogy ő náluk szerintem állt a és előjelzésre dolgoztak, hogy itthon mik voltak a menő dolgok. Hát Ö, szóval ez már csak egy olyan kérdés. Nem tudjuk a... ezt fogni, hogy mindent meg tudunk venni. Igen. Igen. Nem is érzékelhető, hogy akkor mi volt a 80-as évek. Nem nagyon értem ezt a szocializmust, de nyilván nehéz é. volt bekerülni a bizamányba dolgozni. Az biztos. Az biztos, hogy kihalásos alapon ment, mert jó kerestek. De hát szerintem most, hogyha egy hűtőszekrényt akarta venni a 70-es, 80-as években, mondjuk a Korvinba vagy bárról, ott is ment ez a dolog, hogy előjelzés sorállás. Tehát nem nem volt úgy volt most, mint hogy menjek a netre, és megnézem, hogy hol a legolcsóbb. Nem így kell. Nem volt sehogy. Nem volt sem, hogy. Jó, nagyon szépen köszönöm, Kálmán, hogy rendelkezésünkre álltál, viszonthallásra, szervusz! Eló, szia, szia, szia! 24 illetve 24 az most már lassan kiderült, hogy hogyan is kerülhetett be az áru, a bizományi áruház vállalatába, az műszaki bizóba, a Majlakovski utca 35-37 szám alá, ami ugye most már természetesen Király utca, illetve hát volt, az már korábban is Király utca, és volt ott szörmekereskedés is valamikor nagyon régen, de most persze, ha van olyan hallgatónk, aki még emlékszik a cukféle szörmekereskedésre, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk, hogy miket lehetett ott vásárolni, de lássuk, hogy, hogy ki mit vett, és ki mit adott el a műszaki bizóban. 24 07 haló 3, 20 24 3. Ő, szia, István vagyok. Szervusz István, nagyon üdvözöllek. A következő először, hogy a fényszáz folyamatokat miért vették jobban? Igen. Mert akkor a papírszázast tilos volt kivinni az országból. Aha. Tehát azt visszahozni az egy veszélyesebb dolog volt, mintha a fényszázasokból csináltad. Ezért vették jobban a szényszázast uh -huh. a Mária Héveseren. Értem. A következő, tehát a, a, a majában volt kétféle kereskedés. Egyik az, amit legálisan csináltak, úgymond. De a másik, amiről az előző hallgató is beszélt. Uh -huh. És legálisban is volt olyan, hogy voltak ilyen csókosok, akik mindig szóltak, hogyha valami olyan beérkezett, ami kiholatban érdekes volt. Aha. Én egyszer hoztam Németországból egy akkor nagyon menő márkás rendezjátszót, reklámhelyen nem mondom a nevét, é. Egy olyan tigáppal, ami akkor viszont még a hifi magazinban is a évba között volt esztelve. Uh -huh. 600 márkáért vettem kint Frankfurtban, hazahoztam, piszta boldog voltam vele. A akkor hozták Magyarországra ezt a csehszlovákoknak, ezt a kis rúz kiskasak színe szekete ami egy ilyen tárholmánynak tűnne faros lemezből volt meg, így tudom én, uh -huh. Sokkal gyengébb tigáppal, de sokkal szebb hangja volt. Értem. És tényleg egy ilyen AB-teszten, egy uh, délután úgy levert az ilyen, a lennet játszómat, uh, a szél. Majd szépen fogtam, becsomagoltam a másnap. De, de, de tényleg, szóval... De, hogy őket, uh, a szokorrádió és egy rendes rádió közti különbség. Igen. De komolyan mondom, persze. klasszikusan meghallgattuk, jazz meghallgattuk, ingyen és kész. Nem szólt jól? fogtat becsomagoltam. Nem szólt olyan jól, és nem uh -huh. csak én hallottam, hanem mindenki ezt mondta. És uh -huh. másra megszomagoltam vissza a dobozába, mindenhoz kellett, fogtam vámpapírral, embereket hivatalosan hoztam be, uh -huh. hoztam be a majába, és már netterek, 20 méterre elkezdtek kérdezgetni, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és mondtak mindenféle árakat. Uh -huh. Hát, ő, mondjuk én foglalkoztam velük, mert, mert nem. Bementem a majába, mutatom, hogy mi van. Most vámpapír természetesen van csomagolták, megnézték, összerebbentek fölött, hogy hűha meg minden, uh -huh. ajánlatok érte 25 ezer forintot abban a pillanatban, készpénzben, de már az egyik ürge ment, és hallottam, mondja, hogy bejött az ilyen és ilyen lemezjátszó, gyere. Uh -huh. Tehát ennyire megvoltak a csókosok, hogy hát hogy mondjam, Megvették tisztességes áron, tényleg ez nem szórakoztak velem. Gondolom, ők a megfelelő jottot megkapták, érte, ja, nem értem, de ezt nem tették ki, uh -huh. hanem oda, oda ment a megfelelő ember, és, és vittem, mert akkor egy kiszokott neve volt. És én meg elmentem, és 5000 pár százalékért megvettem a sokkal jobb hangú játszót. De ha e az az hol? azt hol? Sik? Ugyanaz. Nem a Ramovilnál. Aha, hát azért az Ramovil... furcsa. Mert mi volt a Ramovilnál akai volt? Következő, egyetlen mondom, mert nem reklám lenne, akkor ezt hozták be Csehszlovákiából, egy angol lemezjátszó licencét gyártották Csehszlovákiában a Tesla gyárban. Uh -huh. Számomra biztos, hogy eltaláltuk, hogy itt hozható, nagyon jó hangja volt tényleg. Ez azt is a gyengébb Tikápolis sokkal jobban szólt. És ez megdöbbentő volt, tehát így kerestem uh -huh. nekik egy rendezhető összeget. A másiknak volt egy olyan tevékenysége ennek hoznak, hogyha ö, ö, a gazdasági egység el akarsz adni és vásárolni akart, igen. ezen keresztül lehetett megcsinálni. De, Ezt fordítsd a, le, a, hogy, ér, hogy értsük pontosan. Következő, hogy valaki el akarsz adni valamit valakinek. Tehát például ezen, behoztam egy számítógépet, ö, becsempésztem Ausztriából, és el akartam adni egy KFT-nek, mert neki éppen szüksége igen, volt igen, rá. Igen, ezt a bizalmány keresztül, nem kell eztek állami célnál beszélünk. Aha, jó, igazad van. Jó, szóval akkor, mező, így, jel... akkor egy TS. Jó. Igen, be, kell, be kellett menni a vevő, meg az eladó bement oda hogy is be a is Hizekba a majjába, uh -huh. és akkor elmeséljük, hogy körülbelül ezt is ezt szeretnék csinálni, ilyen és ilyen pénzen, uh -huh. és akkor ők szépen a jutalékért lebonyolították. És mondjuk, én például ugyanígy behoztam egyszer egy rádióvevőt, uh -huh és egy gazdasági egységnek, egy főiskolának, volt egy olyan rádiója, ami neki túl sokat tudott, Aha. neki elég volt az enyém, mert ilyen na, URH mikrofon hangosításra akartasak használni, és egy URH vezőkert neki mindösszesen. Uh -huh. Szépen bekoszogtunk az illető emberrel a majába, közöltük, hogy ezt szeretnénk szőrél-szőrre cserélni, hogy kerül, mert tényleg... És hogy ne kerüljessünk pénzbe, és akkor mondták, hogy ennyire értékelték ezt, ennyire értékelték azt, papírjukat kiállították, és nekik leesett egy jut a utalék belőle. Aha. És akkor mindenki boldogan vitte a saját kis dolgát hazafele a hóna alatt, és ez nem, egy, nem két dologban így ment, aztán a későbbiekben ez már olyan <coughs> szintén. <coughs> Működött, hogy akik kimentek ilyen fektén dolgozni a Maria Hilferre, uh -huh. azok is megkapták a listát, hogy mit hozzanak be, és szó szerint megvolt, hogy mennyire veszik be. Tehát ez ott fantasztikusan ment. Ez meddig és ment? Ő... Tehát a, a 90 es évek elejéig? Tehát én arra emlékszem, hát hogy egyszer de... valamikor a 80-as évek végén valaki megkérte arra, hogy utazzak ki vele Uh, Ausztriába, és uh, adjam oda az útlevelemet, ő megvásárolt valami számítógép alkat részt nyáleklemezt, vagy valamit, és akkor azt hozta haza, és akkor én mit tudom, én uh, ingyen utaztam, megkaptam egy, egy, egy, egy nyalókár való pénzt. Ja, következő, 86-ban egy velük utoljára, uh -huh. tehát akkor pont ugyanez volt, hogy egy barátom kint dolgozott, és ezeken nem kellett kimenni, csak ketten aztuk el ugyanazt az egy darab nem tudom, ilyen kis Ufás koszlének doboz volt, de valami piszkos drága jószág lehetett. Aha. Akkor is bementünk, mondta, hogy XY küldött, ja igen, elkérte a két útlevelet, megírta minden, csengette a pénzt, és azt szokták mondani, te egy lalókát mondtál, én kaptam, érte egy kósósósört. És nem fél senki sem attól, hogy, hogy lebukik? Tehát, abszolute, hogy hogy? hogy, hogy Abszolút-e? Abszolút-e igen, vagy abszolút nem? abszolút nem, abszolút nem. Tehát hogy ez teljesen tiszta és legális volt, így Ez így teljesen tiszta és legális volt. Uh -huh. Az volt a probléma, amit az előttem lévő úriemberrel beszéltél, amikor hozták oda minden papír nélkül, uh -huh. és minden egy, egy darabból öt darabot, és még öt darabot, tehát tudod, amikor ilyen. Az volt a probléma, amikor saját zsebben dolgoztak. Aha. Azért esetben ütöttek. Amikor a használva de be volt kalkulálva, akkor engedték, mert bejött a tuc, és még kerestek is rajta. A neppereket szívatták ott a rendőrök? Tehát mondjuk a Majakovszki utcában felfelbukkantak a kékek? Igen, igen, igen, igen, felbukkantak és akkor járkáltam a körülnézni is, hogy éppen mi van meg egyedek, mert én ilyen hifi-bolond uh -huh. voltam és vagyok. Tehát járkáltam a körülnézni is, hogy mi van. És amikor felbukkant a kék autó, akkor a neppereknek az egy harmada körüld elől, írtó gyorsan, szokták mondani, hogy télakot lett. <síns> <Igen>. tehát, <síns> tehát beolvatta falba, és eltűnt és átjáróház, és amit akarsz, minden. A többiek még nekiáltak beszélgetni a rendőrökkel. Igen. A Sárjér pillangó című művében van a, a, a télakszó, azt hiszem, onnan át a magyar nyelv. Igen, igen, igen. Tehát mondom, hogy az a kétharmadal az valamilyen szinten be volt csatornázva. Hogy ez e, valami hivatalos dolog volt, vagy csak itt a rendőrök mellékkeresete, erről nekem fogalmam sincsen. mert hát ebben a körben megmondom őszintén én nem adtam el és nem vettem, mert pont attól féltem, hogy az ember mondott, én külkeres voltam. Uh -huh. Tehát ha nekem az úttervelemet bevonják, ah. akkor hát hogy mondjam? Akkor bájban, nem, nem igazán érte volna meg a buli. Tehát én amikor üzleteltem csak a hivatalos forrásokat használtam, de mondom, Kétharmada legkevésbé sem zavartatta magát a rendőröktől, sőt, de láttam az éppen adásvétel folyt, de zosszor, hogy nyugodtan-nyugodtan befejezzük, nem kell kapkodni. Kikerülték az árus, meg a pénz, ez történt. Köszönöm szépen, átadom Szabó a szót, uh, folytatódik hamarosan viszont hallásra. Helló, szia!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 Jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annul Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal a telefonszámunk 24 3, illetve 24 3, ezen a két számon járunk körbe ma egy épületet, meg be is megyünk, és körbe is nézünk, vásárolunk is ezt-azt, meg ki is jövünk, és aztán oda megyünk a az ültetett ladákhoz, amik ott vannak a Király utcában, és a csomagtartóba berakunk egy videokamerát és kiveszünk egy lemezjátszót, és akkor rendesen megy az üzlet. Egy hallgató SMS-ben azt írta, hogy mikor volt a 80-as években, 100-as. ez nagyon jó kérdés, erre most nem fog tudni válaszolni, de majd biztos lesz olyan hallgató, aki, aki viszont igen. Szóval a műszaki bizomány a mai annó Budapest témája haló? Jó, nap, jó napot kívánok! Csokom, jó napot kívánok! Ön van! Üdvözlöm a hallgatókat is. Az előbb szó esett róla, hogy a rendőröktől féltek -e ezek az emberek, hát Nem tudom, hogy féltek -e, de hogy a rendőrök odafigyeltek, azt én egy elég kínos módon tapasztaltam meg. Én egy elég naív fiatal lány voltam, ott laktam egyébként a környéke, rengetegszer eljártam arra. Uh -huh. Fogalmam se volt, hogy léteznek ilyenek, hogy ne ferek. Uh, míg nem egyszer egy uh, esélyes, győzelemre esélyes márkai, csehszlovák félverseny kerékpáromat vittem eladni oda a bizonlányi áruházba, és hát engem is leszólított egy férfi, és hát elég szép párat kínált az akkori árának a majdnem a dupláját. Uh -huh. Kínálta, hát gondoltam semmi gond, mit tudtam én arról, hogy ne meg egyedek. Uh, kerékpár oda, pénz ide, szoktam nagy boldogan, még egy fél év múlva egyszer csak anyám mondja, hogy kerestek a rendőrök. Uh -huh. És hát valószínűleg ez a metter valami módon megbukott, és valami, hát ugye mi ezt hivatalosan vettük boltban ezt a kerékpárt, vagy nyilván nyoma volt a talán alvásszám alapján valami visszakeresték. Uh -huh. És hát nem, nem lett belőle igazán semmi, uh -huh. bár egy, egy kellemetlen éjszaka azért <gül> eredezett, mert a 70-es években a rendőrök keresték az embert, az nem töltött el felhőtlen nem, nem, nem, nem, nem. Nem véletlenül van a csengőfráz kifejezés. Igen, igen, igen. Hát annyira azért nem voltam megijedve, uh -huh. de mindesőt annyi volt, hogy, hogy be kellett menni, hogy való kellett tenni, hogy én eladtam a kerékpárt egy ismeretlen férfinek, és utána semmilyen hád is, semmilyen következménye nem volt. Na, így tudtam meg, hogy vannak nepperek, akik illegálisan kereskednek. Soha többet utcán se nem vásárolok, se nem adok el úgy, hogy De ebben az az, az az érdekes... érdekes. Vagy, vagy, vagy azt számomra a kérdés, hogy, hogy azért azt nem tették fel a rendőrök a kérdést, hogy, hogy miért pont egy ismeretlennek? Miért nem vitte be a bizományiba? Ö... Megkérdezték, és mondtam, hogy hát jó árat kínált, és én nem tudtam, hogy ez egy tilos, hogy ez nem szabad. Jó, úgyhogy fiatal voltam, kellett a pénz. Hát, hát igen, igen, igen. Egyébként pont ez <gül> És hogy És zárójeles kérdés, hogy miért kellett eladni a félversenyt? Hát egyrészt nem használtam, uh -huh. ugye, bentraktunk a belvárosba ott a zsinagógával szemben, és ott minden közlekedési eszköz rendelkezésre állt, ahogy hogy kerékpározzak, az ki kellett volna valahova menni, tehát gyakorlatilag nem használtam ja, a a pénz meg kellett, úgyhogy, úgyhogy ez volt a döntésem, hogy akkor fogtam és eltoltam a királyit, nem mertem én ott utcán kerékpározni, annyira nem voltam még. Gyanúsítottja -e volt -e ebben az ügyben nem, vagy nem, tanul vagy. Tanú, nem, vagy... Nagyon kedvesek voltak, udvariasak voltak, nem is szőröztek velem. Uh -huh. Tehát annyi volt az egész, hogy három kérdést tettek föl, hogy enyém volt ez a kerékpár. Adott napon, hát arra már nem is emlékeztem, hogy mikor, Aha. de hát gondoltam, hogy valamikor akkor és hogy kinek adtam, elmondtam, hogy nem, nem ismerem egy ismétlen ja. nem Semmi következménye nem volt, hál' Istennek, ennek a dolognak, de, de azért azt megtanultam, hogy utcán nem ürülte úgy Köszönöm ez szépen, a... nem, amikor elkezdte a történetet, akkor több eh, negatív eh, végű verzió lefutott a, a, a fejemben, a, a hamis pénz, a, a, a minden, tehát, hogy, nem, hogy mennyire Istennek az történt, de volt, úgy, nem volt. Köszönöm hogy... szépen, viszont hallásra. 2407953, illetve 2406953. Ennek hogy jártak a műszaki vizumányban? Ez az Annó Budapest mai kérdése. Halló? Halló, Jóják Gábor vagyok. Üdvözlöm, jó napot! Hát két különböző témában szeretnék hozzászólni. Az egyik a ház története, uh -huh. mert ott elhangzott egy olyan adott, ami valószínűleg nem igaz. Melyik? Hát az, hogy ez volt Budapest első vagy második mozia. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat, akkor, akkor én foglalmaztam félreértetően. 1892-ben hofer Vilmos fényképész, akkor fotográfusának megrendelésére, nem magamtól vagyok, ilyen okos olvasom, megrendelésére épült maga az épület, és, és aztán Sternfülöp, ott nyílt meg Sternfülöp kávéháza, és aztán, himmel, az, az, az és aztán Stern fülöp volt az, és aztán volt az, aki egyébként, nem ott, de Magyarországon másodikként nyitotta meg azt a mozit, ahol már mozgó fényképeket vetítettek. Értem, ez lehet, hogy így van, mm. de itt a ja, nem, nem, nem, nem, nem, nem ott volt, igen. Grünhurt József Józsefet tehát, mm -hmm. ami vendéglőt csinált, imperiál néven, igen. és ott volt egy vetítés, lehet, hogy valaki ezt keverte, 1900 december 27-én, hiszen az első igazi mozi, azaz az András 41-ben az ikonográf volt, uh -huh. amely 1896-ba nyílt. Valószínűtlennek, valószínűtlennek tartom, hogy négy évig kellett volna várni a másodikra, uh -huh. még egy számot hadd mondjak, hogy 1911-ben több mint száz mozi volt Budapesten. Igen. De ez csak egy mellékes dolog. Ez a Heltai Jenőről is beszélhetnénk, aki a moziszot kitalálta, de én inkább de most nem a, az a téma. bizományi... Tessék. De most nem az a téma. Nem ez a téma, így van. De én a műszaki Bizományról egy, egy 80-as évekbeli élményemet mondom el, sikerült egy magántársasággal tájföldre mennem. Uh -huh. Ez egy mondjuk, hogy közös út volt, és onnan úgy mentünk repülővel a legolcsóbb így jött ki, hogy Szingapurba is megálltunk. Azért az, az egy jó nagy kerülő. Ez egy jó nagy kerülő volt természetesen, és ettől függetlenül, most az lényeget szeretném elmondani, uh -huh. valaki fölhívta a figyelmemet, hogy menjek be, ugyanaz, amit az urak előbb meséltek, hogy menjek be a bizományiba, és kérdezem meg, hogy milyen készüléket ö, vegyek. Ha jól emlékszem, ez egy ö, lejátszó készülék volt, megmondták ugyanígy a pontos ö, a paramétereit, uh -huh. és megmondták, hogy mennyire veszik át. De megmondtak egy lényeges dolgot, csak akkor veszik át, ez teljesen legális volt, ha amikor hazafelé jövök az útból, akkor levámoltak. Uh -huh. És ez történt, azért mondtam a Szingapurt, mert ott föltehetően sokkal olcsóbb volt a, a, a mindenféle műszaki cik. A lényeget mondom, levámoltattam, kifizettem a vámot, két nap múlva bevittem a készüléket, és annyit kaptam érte, nem tudom már ilyen, nem akarok blöff számot mondani, hogy az útnak majdnem az egész utat fedezte ez az egy 6 Egy kicsit féltem tőle, hogy, hogy ilyen szám fog kijönni. Igen. Tehát nagyon jól de lehetett. Tényleg felesnő. ez volt, hozzátéve, hogy az, az utat ö, idegenvezetők, újságírók, tehát szakemberek szervezték, és az akkori viszonylatba is ö, nem tűnt borzasztó drágának. De én se gondoltam, hogy egyetlen készülék abszolút hivatalos, hogy úgy mondjam, cseréjénél ilyen uh, hasznat lehet hozni. Uh -huh. Ez szép történet. Köszönöm szépen. Kérem. Viszont hallásra. Hallás. A kedves hallgatónak, mondom már. El azért, hogy a házat 1929-ben özvegy cuk Miksáné kívánságára Strauss Sándor tervei szerint átalakították lodzsás, udvar, teradzópadló és az egykori fotoműterem maradott üvegablaka található az épületben és ez, azért idéztem a cukkot, mert, mert ott egy nagy mekereskedés volt még mielőtt bizományi lett volna de most az a témánk a műszaki bizomány. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot! Kívánok, Egedűs János vagyok. Üdvözlöm. Én 1963-ban érettségiztem. Uh -huh. Már előtte is a hifi technika nagyon érdekelt, utána meg egyetemistaként pláne, és akkor így ügyesen meg lehetett csinálni olyat, hogy kint megvásároltam a készüléket, le is vámoltattam, bevittem a bizományiba, és miután eladták, kifizették, akkor abból a pénzből tudtam valutát venni, és a következő úton vettem egy jobb minőségűt. Úgyhogy így, így apránként tornáztam föl magam, úgyhogy a végén egy nagyon jó minőségű hifi tornyom volt, abból a márkából, amiből önnek is van utol uh -huh. És hát nagyon érdekes dolgok voltak, mert egy ilyen külföldi út előtt az ember be tudott menni, eladót megkérdezni, fiatal srácok voltak az eladók, hogy mi az, ami kell. Uh -huh. akkor vagy azt mondták, hogy ez kell, és akkor azt tuti bevették, vagy azt mondták, hogy nem tudjuk. Ha Ausztriába ment az ember, akkor ott volt a Maria Hilfer környékén két legendás kereskedő, uh -huh. a Svarc és a Darvas, és akkor az ember bement, megmondta, hogy mennyi pénze van, és akkor ők megmondták, hogy ezen a pénzen mit tudnak adni, Aha. amiért garantáltan a bizományiban megkapom a dupláját, a befektetés dupláját, csak rádiónál meg meg videomagnónál, előbb mindig át kellett hangoltatni, mert csak úgy vették be, nem tudom, ön fiatal ilyen emlékszik-e, hogy igen. Akkor volt ez a szocialista norma itt Magyarországon? Igen, igen. és akkor megadták a Darvas, meg a Sars, megadták a műszerésnek a címét, akinek 2000-3000 forintért áthangolta, akkor bevitte az ember a bizomány, hogy bevették, és ott is többféle módszer volt. Vagy kért, megmondták, hogy milyen eladási ára, vagy hogy ők mennyit adnak nekem érte, uh -huh. és akkor vagy lehetett kérni előleget, csak ha az ember vissza akarta kérni a készüléket, akkor az előlegre még kamatot is kellett fizetni uh -huh. nekik vissza. Úgyhogy mondjuk én többnyire úgy adtam el, mind, hogy nem kértem előleget, hanem majd az eladás utána teljes összeget, és egyszer vásároltam egy nagyon klassz Philips orsós magnót, amit állva is lehetett használni, uh -huh. állítva, beadtam, Megfelelt volna az ár, és akkor nem tudom én, egy hónap múlva értesítettek, hogy leszállítják az árát, ha is napig nem viszem el, akkor a leszállított áron elhagyják. Uh -huh. Az nagyon alacsony volt már az az ár, bevittem, és nem működött a készülék. Elvittem javítóhoz, és a javító ember megállapította, hogy egy olyan kb. 6000 forint értékű alkatrészt kiszedtek a Igen meg kellett fizetnem, a munkadíjat megfizetnem, és akkor újból bevittem is, ugye el tudtam adni, már féltem, hogy megint kiszedik belőle, uh -huh. de akkor már nem. A nepperek azok, hát én mint sportoló, meg iskolában általában előttönként jártam arra, uh -huh. mindig lebzseltott négy-öt nepper, volt aki bejött, az el, nem tudom azt mondta -e valaki, hogy a sarokról volt az tér bejárat. Nem hangzott még. El. És egy kicsit tovább kellett menni a Deák felé, uh -huh. és ott volt a felvevő helység, az egy külön helység volt a felvevő, uh -huh. és ott lebzseltek annak a bejáratán a nepperek, és volt, aki bejött az emberrel, megfigyelte, hogy mit kínálnak, ha nem volt megfelelő az ár, vittem kifele, már leadta a drótot, és már kette hármal leszöltöttek, hogy ezer vagy kétezer forinttal adnának többet, mint amennyit a a betti Aha. árufelvevő mondta. Ezek nagyon dörzsölt sárcok voltak, értettek is hozzá, egy rövid időn belül a környéken négy-öt kisebb ilyen műszaki bizomány nyílt, amiről a eladókat megismertem, hogy onnan váltak le a Majakoszki utcai bizományiból. És egyébként így tehát kialakult valamiféle személyes kapcsolat? Tehát tudta, hogy a Pistát, vagy a Józsit, vagy a igen, Pisanjuk igen, hát főleg akkor, ha már kiutazás előtt megmondta, hogy mi kell. Uh -huh. A kiutazás előtt azt mondta, hogy nem tud most olyat mondani, uh -huh. hát akkor az ember vakrepülésbe behozta, és akkor vagy ott volt a ismerős vagy nem volt ott. Értem. Köszönöm és szépen. általában hát még, amiről beszéltek, egy, egy olyan gyakorlati kulcson volt uh -huh. nekem, hogy körülbelül ugye akkor az ember valutát innen-onnan szerzett, a befektetett pénznek körülbelül a dupláját meg lehetett kapni. Uh -huh. Lána akkor, ha az ember tudta, vám hát Ez jó üzlet. Az árut. árut, úgyhogy körülbelül ezek voltak az arányok. Köszönöm szépen, uram. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 2407953, 2406953. Milyen jó lenne, ha felbukkanna egy nepper, aki mondjuk azzal foglalkozott, de hát nyilván nem fog, és nem fogja azt mondani, hogy hát neki most műszaki bizonyítása van két utcával arrébb, de hogy nepperként ott kezdte a maja közepén. Haló, jó napot! Magyar Sándor. Üdvözlöm, Pank szüntet, Miklós. Na hát akkor arról volt szó, a kolléginának elmeséltem Dióhéjban, hogy a feleségem a minőségi szűcs és bőripari Kft-ben dolgozott, uh -huh. nem Kft, KTS, uh -huh. és ez a maja, valamint a Székely Mihály volt, és tovább pedig volt a bőrös részlege Pontosan nem tudjuk uh -huh. a hány számolat. Amiért telefonáltam, ez csak ilyen előszó, hogy mi a műszaki bizományiban a 60-as években vettünk egy cseppel, táska, varógépet. Uh -huh. Erre olyan, majdnem egy évet várni kellett, mire a, az illető úr, aki ott dolgozott, uh -huh. protekcióval, a szűcsök protekciója által megszerezte, ez a varógép, ez 35-38 között készült, még a Weissmann-Fraibnél. Uh -huh. Mai napig működőképes, és mondtam a őrdnek, hogy a sors iróniája az, hogy én akkor már, és végig is a varó, Csepeli varógépjárban dolgoztam, de a hát Csepel varógépeket abban az időben, mint hogy biciklitse, meg semmit nem lehetett, az országban kapni. De miért? Uh, Speciál a barogépgyártmányok, azok a szovjet, valamint uh -huh. a volt jugoszláv jóvá tételébe kerültek ki Jó minden értem. darabja szintet. Ja, értem. És nagyon, nagyon boldogok voltunk, mert a feleségem a róépori technikumot végezte, és jól tudott varni, a uh -huh. már idősebb, még ma is azért tud, de annyira már nem. És nagyon boldogok voltunk, hogy egy év várakozás után már tudott itthon működni a varázsügyből kifolyólag. Ez egy érvény volt, és ráadásul ez a varógép egészen speciális, mert szerintem az országban még egy nincs. De ha van, akkor valaki jelentkezzen, és akkor összehasonlítjuk. Ugye a FAPS liszenc alapján készültek ezek a varógépek, uh -huh. És nagyon strapabíró, nagyon jó műszaki adottságokkal, hát egyszerű kis varógép, de nagyon jó műszaki adottságokkal van megáll a masina. Értem. Úgyhogy... Ez, volt a, ez volt a bevezetés. Ez, ez volt a bevezetés. Hát tulajdonképpen a, a tömör lényeg is ez lenne. Uh -huh. Csak nem esett szó, pedig ez a, hát akkor folytatom, hogy ez a minőségi szűcs és bőripai eh, szövet, eh, kedet, ez országos hírű volt. Uh -huh. Nem is volt több ilyen, tudomásom szerint az országban, Budapesten biztos nem, de szerintem az országban se, ahol ilyen minőségi dolgokat csináltak, hát a nevükben is benne van. A legdrágább szörmét állt a nagyon jól kikészített bőr zakók és egyéb bőripari termékek, és ez, mint ahogy mondottam volt, ez a... A Székely Mihály és a Maja sarkán volt. Uh -huh. A Székely Mihály utcából lehetett az irodába jutni, a műszaki irodába, mert a feleségem az műszaki osztályvezető volt. Uh -huh. A gyártó részleg meg a Majába, innen a Székely Mihály utcától Lártam. a madástér felé volt négy-öt ilyen, ilyen üzem a uh madákat, -huh. stólákat, sapkákat, szörmesapkákat és egyebeket. Na most itt a, a, a műszaki bizományival ugye megvolt a kapcsolat, mert hát ők is rendeltek a dolgokat, vagy egy kicsit még úgy, úgy ment a, az is, hogy uh -huh. <gül> kisebb terméket azért olcsóban adtak, vagy mit tudom én, és abba az áruházba is, amiről már szó volt, hogy ott árultak termékeket oda is a minőségi szűcs és bőripari szövetkezet gyártotta az árút. Értem. Köszönöm szépen, uram. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Minden jót. 24 07 a 24 Halló. Halló. Jó napot kívánok, adásban van. Jó napot kívánok. Nekem egy nagyon gyors történetem van. 80-as évek elején kezdtem valám taxizni. Uh -huh és a nagybátyámat kértem meg, aki az állami hangvási zenekarban muzsikát, hogy külföldről hozom nekem egy normális rádiós magnót, az akkor is Gudimban, amiben ugye ilyen videóton kétságos magnó, egy rádiót lehetett beszállítani, akkor, ugye a valahaig elkánál, ami egy forintot nem ért, csak csak középhullemonszólt, és kaptam tőle egy aranyszínű, viszonylag márkás rádiós magnót, hangfalakkal beszereltük, és... Egy hét múlva feltöntek a kocsimat itt a hetedik előtt, és kilopták belőle. Én bejelentést tettem a örtükhely rendőrkapításában, mm -hmm. egy hét múlva értesítettek, hogy menjek be, nézzenek, hogy az a magnó-e, amit én keresek. Igen, ez volt, és mondom, hogy sikerült megtalálni. És mondták, hogy fogtak el egy tolvajtakja. Michael Schulz technikai bizonyítéka miatt lopálta el a vidát, közözés és munkakedve volt a fiatalember, úgyhogy ezért bevitték, és így idejött, hogy jó volt a tettes. Több, több, több száz magnót lopott el ebben az időben a kocsikból. Köszönöm szépen. Ennyi nem lehet Viszont hallásra. Viszont. 2407-953, de 2406-953, talán egy kedves hallgató még befér a műsoridőbe, mert a marosai bolgár György. Halló? Halló, jó napot kívánok! Én vagyok, Igen. vagyok! Üdvendrás! Miklós! Ö, gyors leszek én is. Egy időben, amikor az a embargó sújtotta Magyarországot ugye az elektronikai termékeket, uh -huh. akkor be lehetett menni megfelelő ismeretség után, és szó szerint ö, pontosan leadták a rendelést. Egyet nem tudtak megmondani, hogy én hol tudom megvenni. Aha. Volt egy ö, viszonylag biztos vételi ár, de hogy a vásárlási jár Németországban én ott vásároltam. Mennyi hát az uh, hullámzó volt? Uh, mai napig emlékszem, hp 41 egy C-FAU nevezetű ilyen kézben, valamilyen számítógép szerű nem tudom, szakemberek biztos tudják, uh -huh. és itt jegyzem meg, hogy az ország egyik leggazdagabb embere, az többek között ilyenből gazdagodott meg ahhoz képest, ami akkor gazdagságnak volt nevezhető, elég jól. Millióan szállították neki a számítógépalkat, és amit ő adott el a megfelelő helyen. Nem csak ott a Bakács téren is volt egy uh -huh. ilyen felvevő, úgyhogy működött ez rendesen, nagyon-nagyon meg volt szervezve, nem volt mitől félni, az az igazság. Vámcédula, az természetes, és minden rendben volt. De, hon de honnan tudtad, hogy. hogy tehát mondom, egyből pénzt akartál csinálni? Ö, és mivel kalkuláltál, igen. amikor bementél a bízományba megkérdezni, hogy mit hozzá? Hogy értett, hogy mivel kalkuláltam? Milyen összeggel? Vagy... Hát igen, tehát hogy mire számítottál, hogy, ha, hogy a... Én csak arra, hogy mindenképp nyereséges lesz. Hogy a uh -huh. nyereség milyen százalékos lesz. Én most hall, a hallgatók által elmondott mértékeket. Megmondom, hogy szintén én nem tudtam, hogy meg, milyen lesz a mérték, a uh -huh. haszon mértéke. De azt tudtam, hogy haszon lesz. De érdekes tehát, hogy, hogy az embereket nem mondjuk a Salzburg nevezetességei, vagy, vagy, vagy Bécs szépsége, vagy a müncheni park vonzotta, hanem elsősorban az, hogy, hogy hogyan lehet egy kis pénzt csinálni. Ez így persze egy az egyben nem igaz. Nyilván. Biztos volt ilyen is, de mondjuk én egész Erlangenig autóztam mm -hmm. a testvéremhez, úgyhogy nekem azért volt ott más nevezettesség is, meg Sörfesztiváltól kezdve, ja, ja, ja. és ott belefért egy, egy ilyen bevásárlás. Tehát leleveleztem előre, hogy mit szeretnék, ő Aha. a környéken, hogy hol lehet viszonylag olcsón és közel, mert azért nem volt cél, hogy el kelljen menni mm -hmm. Németország, mondjuk Svájcba, tudtér, bár volt egyszer olyan is, egy különleges autórádióért, de zav, szerintem, aki ezzel foglalkozott, vagy foglalkozott, ilyet csinált egyszer vagy kétszer, az azért igyekezett megszervezni előre. Az tudta az okosságot, ahogy ezt mondani szokták. Igen, igen. Egy idő után már kézről kézre adták az információt, személyneveket, a telefonszámokat, persze nem mobilra, igen, a igen, azt a tálalati... Hogy... Nem, hát attól még oda lehetett telefonálni, hogy sajost some... keresem, és akkor... Hozna, vagyok. Hoznám a kézi számítógépet. Köszönöm szépen, én hogy van, hívtál. Én. én köszönöm. Viszont hallásra. Ez volt az Annó Budapest ma kedden délután. 3 és négy közt a szerkesztő az Árval Brigitte volt, a gombokat keményen nyomagatta, a telefonokat pedig kis márja kapkodta. Önök az Annó Budapest alázatos narrátorát, pancston Miklóst hallották. Egy hét múlva jelentkezünk, ha Isten is úgy akarja. Az időkeréken gondolkodom. És van még egy téma, amit éppen ma mondtam, de már elfelejtettem a záróbb régitának, ja nem a hungarok, ami mindegy, valami. valami szerintem lesz, úgyhogy jöjjenek jövő héten is, legyen kellemes a délután viszont hallásra!